Малко по-радикално националистическо криво. Някои думи пратя и на вас. А, от него се трасират всички тези етапи на преминаване до а, изборите в Европейския парламент. Наред с тези местни форуми има транснационални форуми. Транснационални, защото европейски альтернативи цели да пресече националните граници и на тези срещи, точно така, граждани от различни държави на Европейския съюз се срещат, дискутират тези теми и произвеждат тези по-задълбочени политически препоръки. От юни до септември имаме изследователски семинари в България. Темата ще бъде новите форми на економическо управление. Имаме също и представане на Гражданския пакт в Брюксел, едно представене има на юни месец, още едно представене имаме на октомври месец. Октомври месец по традиция се състои и традиционния за Европа фестивал Транс Европа, който тази година ще бъде в 22 държави, миналата година беше в 17 и естествено в България също, но в неговите рамки също ще бъде включена тази идея. И след това имаме до изборите а, местни застъпнически кампании. Случа в случая България така ще има за медиите, а, като част от Европейската инициатива за медийен фрурализъм и а, имаме също един по-интересен елемент, който са гражданските парти, на което всички тези различни скучни идеи се представят под интересна форма, с музика, танци, песни и граждани от всички държави се събират заедно, за да а, дискутират по тях. Можете да видите и как са групирани тези теми. А, примерно а, медиите, каквато е днешната тема, заедно с правата на иммигрантите и на сексуалните младсенства, попадат заедно под раздела граждански права, който ще бъде дискутиран в Барселона през юни месец. Имаме също теми свързани с заедостта и труда. Такъв транснационален форум ще се състои в София през юни месец. И имаме също един а, форум, за който ви казва за економическите и политическите права, а, реформи, а, в а, който. А, ще участвам в БАТИСОВА Словакия след няколко дни. Тук са и координатите на основните заподозрени в процеса, но също е интересно да ви покажа едно много интересно лого, което беше избрано от над 3000 души, които гласуваха на нашия сайт. Първо направихме конкурс за това лого и след това то беше избрано. И, говорейки за сайта, там можете да намерите винаги прясна информация за това кога и къде се случват събитията, както и тези местни транснационални срещи. Здравейте. Здравейте. Заповядайте тук до нас, тъй като след малко е вашия ред. И сега остана единствено да, да пуснем. Здравейте. Здравейте, Здравейте. малко. <съква> <съква> <съква> <съква> да сега, <такъв>. Добре. <съква> С Йоанна, ли? Сега? Ни не, тя е 11 години, да е Андрей Ковачик, 11 години. Светли, светли, светли. Значи, сега ще ви пусна така приветствието на доктор Андрей Ковач, който няма възможност днеска да бъде а, при нас и после ще продължим. Извинявайте, че... Той годен е участие в семинара за биле на кулакизма в Болгария. Аз стрелявам много че, много Моля, господин Орин, да бъдете. На мен лично ми е много интересно, ако може да ни разкажете за тези дебати, които са били всъщност в парламента за такова законодателство, защото ние може да сме убедени, че е неосъдимо, А ние може да ви разкажем какви са резултатите от първия ден на сега. Няма да имате почивката, така ли? Не, това беше почивката в кафето е. Да, да Не, аз, наживе до писанието. ами да. да. малко се промени. Няма проблем важното е, че не съм дошъл по-късно, нали. Това точно на по време. Сега, това се на Ако искате Да. Искам няколко думи. Искам да ви кажа наистина за това, което става в Европейския парламент, тъй като Чисто институционално, Европейския парламент не всички са привърженици на гражданската инициатива. Защото тя съдържа огромни рискове и много важно това, което ще се случи като прецедент, да бъде позитивно. От големите рискове, свързани с идеята за гражданска инициатива, първият риск е, че това наистина е пряка демокрация максимално близо, разбира се, до пряката демокрация. Специалистите знаят, че пряката демокрация е, има както позитивни, така и много опасни негативни страни. И общо заето, привържниците на пряката демокрация не са толкова много, колкото вероятно някои хора си представят. Пряката демокрация е довела до изключително грешни избори в европейската история, а референдумите, които се случиха в най-близкото минуло на Европейския съюз, по никакъв начин не са нещо, в като Европейския съюз може да се гордее. Някои ще кажат, но това е изборът на народа, други обаче ще кажат, що за избор беше това, като, например, избора в Ирландия, прави се един референдум с един резултат, 6-7 месеца по-късно започва нова кампания, втория референдум, гигантска пропорция, обратен резултат. с какво показва това? Това показва няколко неща, едно от които обаче със сигурност е, че а, след като общественото мнение може да се сменя по фундаментални въпроси в рамките на 9 месеца, вероятно не е това начин. Сега обаче да се върна конкретно на гражданската инициатива. Е коректен, Йоландия предоговори много неща за себе си... толкова добре знам това, че нищо не е предоговорено. Истината е, ако искате да ви кажа какъв е реалният проблем, Два са реалните проблеми. Първо, изключителната изменченост на общественото мнение. Вторият проблем, който обаче вече никой не е в състояние да обори. Няма референдум по европейски въпрос, който всъщност да се е превърнал, да се е осъществил като кампания, като референдум по европейска тема. Някъде в началото той се превръща в вътрешна политика и кампанията няма почти нищо общо като основни послания с европейската тема. Това е тъжната истина. Така, ако е, се използва рядко, ако се интензивно като Швейцари, ще добре. А не, може ли да свърша? Разбрахме, разбирам какво си имам работа, аз затова обичам да създавам такъв тип нефалшиви конфликти реално. Истината е, че и в двата случая в Ирландия кампанията беше съвършено фалшива. В първия случай се базираше на победа, базирана на три фалшиви обвинения. Спечелиха тези, които казаха не. В третия случай. Тези, които постигнаха да, измислиха две много тежки фалшиви заплахи и спечелиха. Фактически, мога да ви кажа, в първия случай се твърдеше, че ще се забранят, ще се разрешат абортите, че Ирландия ще трябва да влиза в военни действия, което не беше вярно. А във втория случай, тези, които спечелиха и постигнаха да, абсолютно невярно твърдяха, че ако Ирландия отвърли сабонския договор, няма да има финансова помощ за Ирландия, което също е невярно. Ето това бяха, след резултатите, основните послания, които са запомнили гражданите. Една много тъжна картина, защото аз лично бях за това да бъде да, тъй като така станах евродепутат, но признавам, бидейки в Ирландия, че имаше една пропаганда, която нямаше нищо общо с реалността за Лисабонския договор. Най-малко се говореше за същността на Лисабонския договор Европейския съюз. Така че не е моето познаване на проблема. Аз бях поканен като част от бъдещите евродепутати през Лисабонския договор и присъствах на тази кампания и се връщам с много тежки съмнения за смисъла от подобен тип преферендуми. Но това е нещо различно. И това е нещото, което може да реабилитира сериозно дискредитираната идея за пряка демокрация. Защото това е нещо, което започва наистина отдолу и опасностите, които съществуват при кратки кампании, в които се сблъскват много тежки финансирани лобита, тук са избегнати. Опасностите по принцип пред гражданската инициатива бяха изтъкнати още при дебата и те бяха две. Първо, изискванията са много тежки. В същевременно те не са чак толкова тежки, но са тежки пред искрени, така да се каже, граждански инициативи. Може би зад гражданските инициативи ще се скрият економически лобита, които ще издигнат други искания. А що се отнася до това, кой може да направи лесно и бързо такава кампания и такава подписка, отговорите, поне два отговори веднага. веднага. Паневропейските политически партии могат с лекота да направят такова нещо и, за жалост, определени економически лобита също могат да направят с лекота подобно нещо. Тази гражданска инициатива за медиен плурализъм изключва намесата на политически партии и економически лоби. Не, че те няма да се намесят, но не могат да злоупотребят с нея. Така че много е важно да знаете, когато влезете в дебати в убеждаване, че с това нещо наистина не може да се злоупотреби. Нали разбирате? Ако това беше за или против атомната енергетика на Европейск, в Европейския съюз, ама веднага може да идентифицирате и партиите, и економическите лоби, които са за. Тук не можете да кажете, коя партия стои за това лява или дясна имате много силна позиция, защото а, традиционното оплакване а, от източна Европа, от бившите комунистически страни, че медиите са леви, свързани с а, бившите служби. Това не е само български проблем, това е проблем в Словения, навсякъде. Голяма част обаче от а, западните страни, между другото в Италия, там към концентрацията и злопотреба да смеете се свърза с големи десни фигури. Така че по много хубав начин се оказва, че от подобна, подобна инициатива ще срещне подкрепа на всички нива сред политическите партии. Но това е ключово, защото ако се подходи към всяка от партиите по-отделно и се помоли за подкрепа, никой не може да откаже. Някоя, нито една партия няма кауза различна от тази. Това е, това е ключово. И същевременно по никакъв начин не може да се намери икономически интерес, който да застане зад това и да вреди на обществото. Дори тези, които определено не биха искали подобни мерки да се, да се предприемат на европейско ниво, нямат публични аргументи. Те ще трябва тайно по някакви други начини да дискредитират идеята, което според мен е невъзможно. И uh, затова аз съм привърженик на тази инициатива не само защото е за медиен плурализъм, а защото тя е най-добрият вариант, според мен, напряка демокрация, какъвто може да се осъществи. Най-добрият вариант е този. Няма нищо фалшиво, нищо, uh, което да, да бъде uh, неискрено, няма двоен план, няма скрити сили, които да движат тези неща. И крайният резултат съм убеден, че ще бъде подобряване на общата среда за всички. Сега, вие със сигурност сте говорили много за връзката между плурализъм и демокрация. Само няколко думи принципни. Защото забелязвам, че това, това се забравя дори от професионално ангажирани с Европейския съюз. Европейският съюз е съюз на демократични държави. Това не е клише, това е самата същност на дефиницията за Европейски съюз. Не е все още, колкото и да се иска някои хора, съюз на граждани. В този смисъл, основните единици, тези през които се осъществяват политиките, са националните държави. Най-трудното, когато става дума за европейско законодателство, това вече го знам от опит, е да се идентифицира нивото, юридическото ниво, на което съюза може да действа, без да нарушава без да нарушава принципа на субсидиарност или въобще без да нарушава общото правило, че не трябва да се намесва а, в това, което се нарича компетентност или правомощия и юрисдикция на националните държави. Това е най-трудното. Защото огромната част от нещата, които могат да подобрят ситуацията и в България и в другите страни, всъщност са задължение на националните държави. И това е много разочароващо, когато започваме да го откриваме, защото си казваме, ето това трябва да се направи. Ама това е ваше право и задължение. Еда, но ние не можем да го направим, не сме в състояние. Еми толкова поздно зле за вас е Нали, Разбирате, Съюза не може да поправя там, където сам се е забранил да участва. И за това а, е много важно да се намерят точните, точните пространства, в които може да се, да се действа. Сега, хубавото е и ако не го знаете, даже ще бъде приятна изненада, че в Европейския парламент, през Комисията по граждански свободи и правораздаване, така се каже, не отгоре, защото Европейския парламент не е отгоре, но някъде от посредата на пътя ви имате много силен съюзник. Миналата година а, започна дебат, който дори завърши с препоръчителен доклад, да речем това е нещо като мнение на комисията, за това, че трябва да се направи нещо и да се сложат, само да ви кажа точния, стандарти за свободата на медиите. Сигурно са запознати с тази инициатива. нали така? Това е доклада на Ренате Вебер, но важното е, че оказва се, че преди вие да започнете, като гледам паралелно, като гледам с два, месец, два месеца по-рано, парламентът е стигнал до извод, че трябва да направи нещо. Вижте какво може да се получи в идеалния вариант. А, нека само да ви кажа няколко думи от този доклад, от... Гласуването беше октомври, но той реално беше изготвен. Той реално беше изготвен а, през юни. Тя всъщност работи с нашия партньор в Румания, който е... Да, да е... мисля, че така беше. Да. Фактически тук се отбелязват точно нещата, които са свързани с, с, с вашата кауза. И ще се получи в добрия вариант следното. Ще се съберат подписи и това ще бъде една успешна гражданска инициатива по, според правилата. Ще вътре в парламента усилията на всички нас, които искаме да се работи върху нови стандарти, ще достигнат до пленарна зала. Знаете процедурата, тя е много тежка, достигнат в пленарна зала, да не ви заблуждава, няма аналогия с българския парламент, стига до пленарна зала, гласува се, след което отива на ратификация, знаете колко е тежък и дълъг процес. Но ако се получи, така да се каже, съединение, напреката е демокрация през гражданската инициатива, и потвърждение през институцията, която пък олицетворява представителността в Европейския съюз, именно парламента, то тогава, уверяваме, ще бъде абсолютно невъзможно нито следващия парламент, нито следващата комисия да игнорират този въпрос. Същност това ще бъде, вероятно, единственото предложение, което ще бъде подкрепено от в Европейския парламент и от гражданска инициатива. Това е комбинация, на която нито една комисия не може да устои. Това ще трябва да се, да се, да се направи. Всеки, който се занимава с европейска политика, трябва да знае едно. Трябва да се въоръжи търпение. Тук мерната единица е а, две години. Тоест, или ще стане за две, или ще стане за четири, или ще стане за шест години. Така трябва да го мислите. Не може да го мислите в а, стъпките на националната политика. Но ако до две години нещата се докарат до гласуване в пленарна зала, просто на нещо свързано с тази насока. И се съберат тези подписи, то на втората година от своя мандат следващия парламент вече може да окаже директен натиск и комисарите, комисията, каквато и да е, с какъвто и председател де, ще трябва да вземе отношение. И ако всичко е наред, на четвъртата година от следващия мандат, вероятно в пленарна зала ще влезе нещо, което ще отговаря на, на част от тези изисквания. И ако всичко наред, ще се върне на ратификация от 27-те държави и след 6, години, след 6 години вие ще имате тези неща, превърнати в задължителна норма. Това е стъпката, аз някакам за да се отчаиваме. Всъщност 6 години не е нищо особено, с оглед на задачите, които а, тук се постигат. Хубавото пък на Европейския парламент е, че практически е невъзможно да се анулира а, това, което ще се приеме. След това всички ще трябва да влязат в тази рамка и вероятно ще им се налага, ако имат проблеми с нея, а, да реформират собствените си институции на националната държава, но не и тези, които ще бъдат на европейско ниво. И само две думи за нещата, които излязоха поне за мен, като нещо изключително интересно. Има и още едни документи. Да, препоръчвам ви този доклад на High-Level група в Media Freedom and Pluralism. Със сигурност го знаете. Той е пълен с препоръки. Да, да Това са две-три неща, които са най-последните така последните по, по тая тема. Той доклада от феврари, мисля, но още не е съвсем. Моля? Не, от 2013 те Няма откъде. Значи януари 2013 -те. Той беше а, някой предварително. Публикацията, публикацията е 2013-та, сигурен съм. А, така ми се 2013-та да? е Вие ги знаете тези неща, а, затова само, само ги споменавам. А, по време на дебатите, тъй като се срещахме, хубавото на комисиите е, че те могат да викат всеки на изслушване. Ай, всеки иска да отиде там да бъде изслушан, ако има някаква идея. но. По време на дебатите излязоха няколко неща, които не са точно отразени във всички тези препоръки, защото нямаше как правно да се отразят, но акцента беше тъкво върху плурализма и неговото осигуряване. И се стигна до, до две, неща, две неща, по които имаше консенсус, пълен консенсус. По повечето едни излизаха, казваха, излизаха хора от примерно Холандия и казваха, ние нямаме нужда от тези неща, при нас това само ще разводни нещата. Нашите гаранции за плурализъм са много по-тежки от това, което вие изобщо някога ще приемете. Или те пък казват обратно. Винаги има държава в Съюза, която се оказва с много по-тежки и в, в смисъл на много по-сериозни гаранции за определени свободи, отколкото може да се приеме на общностно равнище. Винаги се оказва така. Разбира се, много добре знаете, че а, а, това, което се нарича тази правна база, осигурява задължителен минимум. Никой не може сега, понеже има, да върне законодателството си обратно, но това пък оказва натиск. Тези, които са противници на каузата, могат да казват, е добре, защо пък нашата държава да е в повече от това. Всяка държава има такава сфера, в която няма нужда от европейски гаранции. България, между другото, има такава сфера, сигурно я знаете. Нашите банкови гаранции, гаранциите за функциониране на банките, са мечта за повечето европейски страни. Те са въведени в определен момент от определено правителство. И в момента а, са най-добрите в, в Европа. Това е. Тоест, ако се приемат някакви общи правила на европейско равнище, тук контрола ще трябва да отслабне. По същия начин и акта. Защо нямаше големи протести в Германия? Ами защото акта е слаба за това, което германското законодателство осигурява. То не беше никакъв проблем и те затова и не го изживяха, както някои други държави. Сега затварям тази скоба. Две неща се постигна пълен консенсус от всички врагове, приятели, полуприятели на, на каузата. Трябва да има прозрачно собствеността, за да се предотвратява концентрация. Това беше казано. Няма обаче съгласие какво означава това като гаранция. Например, веднага излиза темата за тавана на концентрация и никой не можа да, да стигне до разумен довод. Какво значи Таван на концентрация. Таван на собственото земеделски земи има, нали знаете, давам пример. Изчислява се, калкулира се, той свърза с субсидията, която се получава. Имате методика, имате логика да го сложите. Таван, обаче, на медийна концентрация не може да се постави. За сега никой не го е измислил. Същевременно забележете, има консенсус, че медийната концентрация е лоша. Това стои открито и самите ние в Европейския парламент, които сме за тази кауза. Трябва да намерим начин, за да бъдем сериозни. Нали, разбирате, не може да се излезе и да се каже пред колегите, трябва да има и ека, е, как го предлагате, ми и не сме измислили още. Това моментално анулира, как да го кажа, умалощава нашата теза прави ни, да излежаме несериозни хора. Не се ли предложи количествено разумно решение, ги губим авторитет и отпадаме от играта. И другото, което много ме впечатли, а, защото аз самия съм го виждал, пътувайки из страната, беше свързано с а, нещо, което вероятно звучи леко обидно, като се каже, но всъщност трябва да се нарече така. Провинциалните, местните журналисти. Така се нарича. Аз самия съм пътувал през последните години много и съм забелязал, че Сега, да, тук няма как да се злопотреби с тази информация. Тъй като аз представлявам партия, която винаги е била под някакъв медиен натиск, манипулации спрямо нас. Забелязвам, че местната журналистика е много по-коректна. Много по-малко манипулации. По някакъв начин има чистота на извората, много по-висока по степен, отколкото някои централни медии. И същото, което забелязваме е, че националните медии, така наречените държавни, те не са такива, които взимат от държавния бюджет. Също запазват това ниво. Оказва се, че тези две неща трябва да бъдат съхранявани поне в вида, в който са, за да няма влушаване. Ние сме свикнали обаче да се пазим от държавните медии. Такава е традицията в България. Ние очакваме лошото да дойде от държавните медии, които се там финансират, манипулират. Всъщност най-лошите неща не се случват там. Те се случват през частните медии и особено частните медии, които са свързани с... в провинцията. В този смисъл, макар и трудно, макар и да нямаме точната терминология, ние идентифицирахме като основна група, която трябва да бъде защитавана, а провинциалните журналисти и особено тази най-рядка разновидност, разследващия журналист в провинцията. Оказва се, че тази фигура, която е ключова за разкриване на злоупотреби, ключова за разкриване на на най-лошите страни от българската политика, е и не само българската, както се оказа, тази фигура е най-слаба, най-незащитена, най-уязвима. Притисната между местния собственик, местния олигарх, местните партийни босове, тази фигура е на изчезване. Нещо, което няма на пръв поглед нищо общо с това, което говорим, но пледирахме да се създаде специален фонд за защита на тези хора, най-малкото правно защита, защото тя ги съдят, вие не може да не знаете, тя ги притискат. Плашат ги и накрая ги хвърлят и в затвора. Да се създаде э, над-трансевропейска институция, която да, да защитава тези хора. Да се грижи за тяхното обучение и да се грижи за тяхната правна защита. Защото понякога тя просто не е по силите им. Те нямат парите да се защитят и да осъществяват тази дейност, която осъществява. А тяхната защита е задължение на Съюза защото се оказва, че те разкриват най-малкото злоупотреби с европейски пари, които попадат под юрисдикцията на Олаф и няколкото сигнала в България. Те са отпазени в пълна тайна, които фактически минават през политическите партии, защото аз мога да подам сигнал до Олаф и нали, никой не може да се отмъщава. Всъщност не са подадени, не съм ги аз намерил. Те са ми дадени от местни журналисти, които нямат смелостта. Не, бих казал, че е некоректно. Които наистина са застрашени, ако те лично се подпишат и подадат всичко това. Ето какво се оказва. Ето тези Също, две неща, те са... Вървава, епишите, да. Добре. Те вероятно имат и много други сигнали. Но те са принудени, вместо да излязат с името си, вместо да спечелят от това, което са направили, вместо да станат герои на местните общности, защото те наистина в някакъв смисъл са точно такива. Те се принуждават да търсят те действат едва ли не в нелегалност. Нали сме европейска държава? Ние сме членове на Европейския съюз. А тези хора се плашат и ги дават на политици, за да могат по, за обиколния път все пак тези хора по места, които очевидно злоупотребяват, действат с поставени лица, концентрират определен тип ресурси европейски, без да имат право, за да могат те да бъдат атакувани. Аз самия веднъж съм се възползвал от а, такава възможност и ми беше изключително тъжно защото се срещаме по някакви подлези, по някакви кафенета, човека не иска да дойде в моя офис, защото ще го видят и аз си казвам, Боже, какво става, нали аз все едно сме в някакъв специфичен режим, все едно развивам някаква наистина нелегална дейност, опасна за държавата, а всъщност ние пазим този човек, за да него видят негови колеги и да го издадат на местния олигарх в случая беше човек, който дава работа на 2000 човека и очевидно, че е състояние да атакува нали, местната радиостанция или местния вестник. Просто е така за разнообразен. А, и това е факт. Оказва се, че това са двете крайности може би на спектъра. Концентрацията на медиите и провинциалните наследващи журналисти. Но нали, трябва да се започне от някъде, от някакъв консенсус. А, това исках да ви кажа. Вие сте запознати с всички документи убеден съм, но аз ще се погрижа да, да направя това, но вие следете, макар и скромния дебат, който тече в рамките на парламента. Защото, пак повтарям, комбинацията между инициатива на Европейския парламент и гражданска инициатива е такава, че, пак повтарям, следващия парламент и следващата комисия а, няма да могат а, да отпунят темата и да отпунят а, този въпрос. Това Благодаря, беше много. Благодаря за ранението. Може би, тъй като Вие се включвате втория ден на семинара, само да, сам да а, допълним с две да, предложения, които възникнаха вчерашния ден и те са свързани точно с продължаване на тези пречки пред Европейската гражданска инициатива. А, и Вие като евродепутат, депутат е цяло във вашите помощи да, да съдействате за това. Едната пречка е с тази система, която Европейската комисия предоставя за Регистрация и обработка на данните, Да. Защото когато регистрираме данните, много често се получават грешки и тези грешки отнема месеци да се оправят. Това не е само с нашата инициатива, с да. редица други инициативи. Ние всички сме поискали отсрочка от Европейската комисия, проро за да могат да се оправят системата. И второ, за да можем, защото по този начин е на хората, те ни пишат ден през ден, възникна тая да, да, тая грешка, ние пращаме на Европейската комисия, Чакам отговор. им точно гласове, хората е, не стоят да цъкат постоянно, когато да за да, това да, да, да, да. Възможно ли е с питане в Европейската комисия да... Ми формулирайте ми питане, ще... аз за първи път чувам за този проблем. Чувам, че има проблеми, но знам, че имаше проблеми когато стартира. То стартира съвсем Значи, кога, кога стартира? Миналата година, 1 1 април. Да, април. За... април. Тогава всеки си да. каза, ми, разбира се, ще има проблеми. Сега научавам, че една година по-късно продължавам. Давате, се ми въпрос, да. оформяме, давате ми въпрос по същество, оформяме го с екипът ми според правилника и го задаваме това на е малкият проблем. Още повече го подкрепим с имената на другите инициативи, които страдат от същия проблем, не само няма. Значи тази Но, веднага, е, която не страда е, която има възможност да инвестира 200 000 евро, да разработи собствен софтуер, който да го добри комисли. Сега чувам, да, нали? сега чувам, че има проблем. Очуден съм, защото все пак, Ресурсите, които им в Европейския. Това е съобщение. добре. време, добре, да, да, да, да. няма. И... Ето. Ето. и това нещо ние го пращаме на Европейската комисия, те първо се го пращат на преводачески отдел да го предадат, след това най-ти-експертите те отговарят след 5 месеца, ами проблема го открихме какъв е и ще опитаме значи, да го направим. Как се прави? Просто ми го формулирате, правите ми една страница и аз го пускам и направо ви пращам номера на въпроса и може да проследите как ще ви отговорят директно. Поне, поне нашите институции са толкова прозрачни, че нали, само дет няма интерес, иначе прозрачност. Да. Но винаги си... някой следи, защото е пряко заинтересован. Нали. Смешно е да видите, че онлайн е, европейски въпрос се следи от 75 човека. Нали. Но нали, така трябва сега, колкото може. Това поемам този ангажимент, Просто ми изпратете по същество информацията, ние ще обработим, защото има там някакъв ред за да. задава. И, понеже си говорим за национални бариери пред транснационалната демокрация в Европейския съюз, да. една от големите бариери и тревога на гражданите е личните данни, които се събират, обработват е, да. и тук за България, ако може в да се ако ми регламента за гражданството е се иска, както виждате в този списък, е не е сме е да. е или номер на лична карта. Но, а, това със, създава много пречки, първо от граждана на тези данни втората пречка, която отново пада в ръцете на... Това директно от сайта сме го принтирали. А, да, втората е. пречка, която създава, е в пращането на тези европейски правомощи в процета на държавите членки. защото те трябва да верифицират тези данни. Минава се в България преснава? Не, не може. Аз ги разбирам тези проблеми. Но тръгнете ли да променяте сега а, регламента, начина по който се прави, вкарвате си 4 години минимум, Три половина минимум забавяне, да не може никой нищо да прави. Тук става въпрос за националния юни, не за европейски. Ами то първо и да. според държавата за съвременните национални забони. Тоест, не се иска на сягане, тогава се това, да... да... това може да се въведе. това. това да се вами на предпочитание. Можем да направим следното. Да вземем а, практика, която е най-изгодна за България, въведена от друга страна. И да кажем, че България е завишила изискванията. Така да ли да го направим? Да. Ние да. очакваме да ни спратите, Истината доклад, е, че нямаме имаме различни, различни а, документи като тежест. Значи, под лични данни на, не се разбира едно и също. Аз това установих. Защото това много е... хубав аргумент беше това, което Вие казахте вчера, всъщност, че с тия подписи. Uh, и с, с mm -hmm. тези лични данни всъщност хората не взимат решение, те предлагат. Тързвав... Не, не. Да, да. Тоест, не. Е, не, то явно се прави, понеже току-що всички партии минаха през подписки, за да може да се идентифицира достоверност. В противен случай, а пък такава достоверност през някакви лични данни става. А това да пък, да пък да има да и, да, как се казва. Протекция на личните данни и така то се получава затворен кръг. Само 10 държави вържа това е изискане за отверстия, лични за преданални парни. Е, е да, но те там имат друг, други, други данни, които да. а, знаете ги, а, ние какво можем да предложим? Трябва да помислим и да, да, да видим какво е рационално. Значи, е, добре, защита... генето е кофти, разбираме. Какво? Какво предлагат? Само... Ами дака е... Не, не се иска адрес, не. Ту, не. Не, не, не. Личен. Значи, вижте, трябва Ту, някакъв да номер да се. да се даде. Социал Social Security, нещо. Тук е генето стои. Няма адреса. адрес. трябва да е някаква проверяема информация. Еми, да да измислете да го, се. значи, ето идентифицира се проблем, проблем без решение, изобщо не се поставя, защото tie пак недоволство, но не знаят какво искат, нали? Казвате какво искаме, аз самия не знам без ЕГН в България как може нещо да се направи. Защото почваме да въвеждаме други неща, шофьорски книжки, други документи и се оказва, че уви извън генето, ние нямаме идентификация. Дата на, Дата на раждане е достатъчно, пак е персонализираш елемент. Напълно достатъчно и в време не бъде и до... Същото трябва да е и достоверимо, е, че това е лично изявление, защото ти напишеш на... Приятният си датък на раждане и също същото. Подписа е личното волейзиване. в интернет няма много. Но нет. той проверява и реподписа. В е. е. онлайн системата. също няма Значи проверява се път. това и давате решение и го предлагаме. Добре. И понеже си говорим за Рената Вебер и те си партнират да. много тясно с нашите колеги от Румъния център. Да, наистина които... румънци бяха спондукси. Искам да ги включим тях, да видим каква е ситуацията при тях. И... Те, те са на линия, колегите. Йоана Вадани, която е този център за независима журналистика, тя е университетска преподавател в Румъния. Mm -hmm. И ще се радвам да чуем вашето мнение във връзка с това, колко ситуацията е подобна или не. Ме да отвориш. А, ти ток. директно да ги чуете? Да, да. Или прес, имат клип? А, не, не, не, през. Да, Вайтмор. А, Да. А, къде се връщаш обратно? Ще не деши ги позная? Ти направих едно проучване за състоянието на свободата но, в цяла Европа. Ако са Не, ще не нямаш. Ще идвам Аз се възползвам. Аз също смятах, ако едно те, като има предсрочени избори, както знаете, и бяхме изненадани всички, аз смятах да направя, тъй като има, всеки евродепутат има фондове, които трябва да похарчи само за такъв тип дейности, свързани с подобни инициативи или. Да, почва ли? Ми. Да, Не, кажете. Да, възда, да се свържа. Да. Смятах дори да обиколя, да направя десетина кръгли маси, а... но са журналисти и точно поставяйки вече тези въпроси, ма конкретни, кажете примерно. След като направим във ведението, как си представяте таван на концентрация на медии по регион или как си го представяте? Или как си представяте защита на лични данни, като същевременно и неизбежно? Буквално само такива въпроси и така ще се роди. Хало, Йоанна. And uh, along with us, we have a member of the European Parliament, uh, Mr. Satusov um, Molinov, that has presented us also the work that uh, um, is related to Romania and uh, Renata Weber, that you're working with. So could you tell us a little bit more about the situation in Romania and uh, what your work with the European Parliament has been? Uh, well, I understand that we only have the So, I will just briefly describe the situation in Romania, otherwise I will be able to talk about this hours and hours in a, in a row. Um, you know, I started something like a diary of violations of media freedom recently. And to my surprise, I uh, noticed that it is barely a day passing without uh an event. there uh, media owners not uh, not paying their uh employees or uh legislation passed sort of surreptitiously as uh, as we noticed yesterday, um which tells us that twenty-three, four years into what we call democratic building uh guarantees so for me to be a free the media freedom and media impact. In my view this is very worrying because we somehow took it for granted for a couple of years. But now we realize that this is never ending. has some questions to the situation in, in Romania. Why don't we ask her the same question? Yes, you can. What How do you picture the <coughs> cap of concentration of media, for example? Do, did you hear the question? No, no. no I a teacher. Okay, go ahead. The question from the representative of uh, Democracy International is uh, how do you uh perceived the the cap of uh, media tourism the limit of concentration. and uh, concentration there. the limits the limits Own ownership the, the, the limits uh, well we are now in a very interesting situation Romania was a very fragment uh we started back in the 90s 1990s as a very about very smart and very very a certain degree of concentration was uh, welcomed and had good effects, up to a point. What we witnessed over the last years is that what we believe the big companies uh, were uh, hit by uh, by the crisis and they either disappeared or uh, atomized. So at this moment in time we cannot speak of a very serious concentration in terms of ownership. What we see is a concentration in terms of content. We have uh companies or media outlets that manage to control the public agenda even if they do not control the uh, the market. It's most a matter of influence than a matter of ownership and audience is then, uh, you know, just controlling the uh, market. Uh, from this point of view, I think that we have to deal with a very, a very delicate issue, because we have to tackle uh, the link between the owners and the editorial team. And this is a very delicate issue to tackle at the legislative level. So uh, For sure we can take some steps in the right direction using the European legal framework, but the work the won't... Uh, was... mm. yeah, sure. So concentration is not a problem? Could you, could you finish the sentence because for some reason it got interrupted? Okay. I said that we can work at the level of legislation, mm -hmm. but the work won't stop there. Mm -hmm there will be more things standing out of, uh, of that legal, legal framework. And I uh, heard the, the next question. So, concentration is not necessarily a big issue right now in terms of ownership. It's concentration in terms of controlling the, uh, the media agenda. And this is where you see the political and in some cases personal interests dominate in the, uh, the public agenda not in the public agenda. Thank you very much. Uh, do you have some other questions or I comments? One, okay. Please, Please. Yeah, I, I, I, I, and now we'll repeat it again. Uh, can Ioana Avadani. Ioana, um, Ioana came here? No. Yes. <laughs> okay, you have right. to shut up from me. You can come here and ask your question. <laughs> I think we have, in Bulgaria, a problem with European money and media. There. I, I will explain what I mean. Every operational program has a, a communication ingredient, communication money, and uh, there is a tendency that communication money is used by, um, on a local and national level Uh, to, at least this is my um, uh, impression and opinion, to silence the media or to um, ensure a comfortable living life for a certain minister or a mayor. In the city where I live, most of the local media is paid with through advertising announcement and so on by the mayor. And it's the first time in 20 years that I could not put an article in a regional newspaper which was critical of the local government. It happened to me for the first time. And one of them told me we are on very good terms with the mayor. So my question is, now that we are in crisis, less advertisers and uh, a lot of advertising money is concentrated in the public institutions. Do you have a similar problem in Romania? That this money, which is absurd that it is European money is used to silence the freedom of speech, and th that is the question. Yes, we do, because we are not that different in right. political culture. Uh, our Center for Independent Journalism monitored public advertising since 2002, so we have the whole history of the, of the process. Uh in Australia released last year, uh we demonstrated that 80% percent of the money uh, paid as advertising by the government or the public authorities comes from European money. So this is why we think that Europe should, should look more attentively to how this money is used. Absolutely, yes. Uh we have all the Place. but what we notice is that people learn to manipulate the terms of the dividends in order to apparently respect the law but if pay for their uh, friends uh, I currently writing the program in your project okay. you need it have been listened to by a uh, um, member of European Parliament, the Bulgarian member of European Parliament. So maybe we sensitized him about the please issue. Maybe he's quite aware of it. I don't yeah, know. Yeah. Oh, please, I, I think that they, uh, they are aware the bidding, uh, yes. Yes. Yeah. To get there for specific uh, televisions. And uh, it will be very interesting to see if these models are models, are replicated yes. in uh, Bulgaria and uh, we can also look in the uh, uh, Moldova or Macedonia, countries that share the same more or less culture. Yeah. Okay, thank you. And, uh, and are in various reports with the European Union. Thank you, Ioana. I hope that you managed to meet uh, some of the people here in Sofia and I will share your contacts with them so that you could arrange it. Uh, thank you for your time once again. Uh, I look forward to further cooperation in this matter and many others to emerge. Thank you for inviting me and thank you for the technologies. Thank you too. It's okay, been a pleasure. Be okay. Have a nice day there. Bye everybody. Thank you. Thank you guys. Bye. Bye. I think, uh, може на български вече в края на uh, днешната среща да uh, получим uh, последните думи на политически ангажимент uh, спрямо тази инициатива от uh, Медийната програма за ю... юго Европа на фундация Конрад Аденауер. И за това каним Дениса Желева да ни, да ни сподели uh, какво е мнението на... А, техния директор и Майсер. по какъв начин може да се осъществи. Истински да, да. да, По-нататъчно да. Това всъщност е нашия ръководител, ръководителя на медийната да програма да на фундацията на Каринала. Но това не е реклама на цифровизацията. т.е. <сък> е стария <сък> с. Не, това не е реклама на цифровизацията. Това е всъщност реквизита, така да кажа, който. А, заедно с... А, който този е център за развитие на медиите, а, който започна а, и ръководи всъщност инициативата за медиен по в България, и избра за да бъде като един вид знак, който наистина да показва на хората. А, ето за това става въпрос. Просто наистина... И че главите не са ни в телевизора. И че не са ни в телевизора, да. Точно така, както каза Асен. Тъй като господин Шпар не е в България, не може да присъства лично, аз, така да се каже, ще бъда неговия медиатор и ще ви представя неговото послание. За нас е голямо удоволствие, че господин Малинов е тук, че господин Ковачев също подкрепя тази инициатива, нашето голямо семейство на Европейската народна партия, така да се каже. И за нас тази инициатива е много важна и за това също искаме да направим всичко възможно да подкрепим. Центъра за развитие на медиите и, и цялото това мероприятие и изобщо цялата инициатива. Така, започвам да представям посланието на господин Шпар. Човек може да си каже поредната гражданска инициатива, но тази инициатива не е просто някакво хрумване или някаква приумица. Медийното многообразие е от по-голямо значение за обществото, а от много други политически въпроси. И осъзнали това, граждани-политици и експерти от цяла Европа подкрепят тази инициатива с гласа си. Медийното многообразие е може би просто един термин, който вероятно не докосва емоционално голяма част от хората. А, то обаче е основата върху която гражданите всъщност в днешното информационно общество могат да стъпят, за да вземат участие в политически процеси. Пряката демокрация, за която говорихме. За да си изградим мнение по актуалните въпроси, а и понякога за да вземем сами думата като граждани, имаме нужда от медиите. Вестници, телевизия, радио, интернет. Без мазмедиите нямаше да има обществени политически дебати в страната. Както идеите и мненията сред обществото са многообразни, така плуралистична трябва да бъде и медийната среда. Това звучи естествено, но на практика не е точно така, както обсъждахме вече вчера и днес. Медийното многообразие трябва да бъде гарантирано и много експерти, а сред тях и нашата фундация и медийна програма в частност, обърнаха внимание на това в близкото минало, особено в последната година. Има редица причини за проблемите в тази област. От една страна, най-малко медии сами по себе си не са на печалба с основната си дейност, и това води до тенденции на концентрация, за които също говорихме днес. От друга страна, жур... голяма част от журналистите споделят, че в работното си ежедневие рядко получават и ако изобщо получат е много слаба тази подкрепа при изразяване на, така да се каже, по-различни мнения от масовите, които се пускат в публичното пространство. Така че нашите, нашите, нашите проучвания, разработени в партньорство с Фондация Медии на демокрация, ние правим един медиен мониторинг заедно с тях, също показват една голяма еднаквост при отразяването на различни изразяването на гледни точки в по-голямата част от медиите. Тоест липса на по-реалистични по мнения поне. За такива тенденции, най-общо казано, има отчасти, економически отчасти, политически причини. А, ние обаче също така виждаме, че много журналисти, медийни експерти и политици а, имат желание да за, запазят многообразието като основа за демократични дебати и вие имате днес а, жив пример за това господин Малинет и господин Кобачев, а, действащи политици от, а, а, и депутати от Европейския парламент, които се ангажират лично в един съботен ден, господин Малинов е тук а, лично, за да подкрепи тази инициатива. А, така че а, за, а, за подкрепене и запазване на този плорализъм са необходими редица фактори, а, примерно още по-добри законови гаранции, а, но и поемане на личен ангажимент за медийното многообразие. А следните аспекти са важни – прозрачност на собствеността, равнопоставен достъп до разпространението, както и свободата на съдържанието, която собствениците по принцип би трябвало да възможността за да, свободно изразяване да гарантират на журналистите. Има нужда също така от функциониращи бизнес модели, защото както а, когато медиите работят на загуба, те стават твърде зависими от а, други интереси, най-общо казано. Няма многообразие без свобода, но няма и свобода без независимост. А в момента много медии преживяват само благодарение на различен вид добавки, най-общо казано, финансово, така че флорализмът може да бъде гарантиран само ако медиите си осигурят доходи за нови бизнес-идеи. И един кратък пример от Германия, където също в последно време, предполагам, сте чули, имаше два доста известни вестника, които фалираха. Преди два дни само съобщиха, че една също така известна и етаблирана информационна агенция фалира. Тоест и там положението не е съвсем и напълно розово. Но все пак някои вестникарски издателства там поддържат допълнително, и са започнали последните години, допълнително да поддържат било то кол центрове, било то рекламни агенции, било то да се занимават с организация на конференции и друг вид най-общо казано мероприятия, събития ивент, за да могат по този начин да поддържат финансово основната си дейност. И може би най-важното накрая, last but not least, нуждаем се от още по-силен консенсус в обществото. По въпроса за медийното много, многообразие и за това, че то е толкова важно. Когато има по-малко различни мнения, има и по-малко дебати, а дебатите всъщност са в основата на всяка функционираща демокрация. Така че, медийното многообразие не е така да се каже най-стохев, nice окей, okay, добре и това нещо да го имаме. То е фундаментално за нашето европейско разбиране за политика и демократичност. И ам, повече от 20 години след промените в България, днес има много голям брой медии. Вероятно, което, за съжаление, както по-рано споменах, не означава, че имаме порализъм на мненията. Но, ам, вероятно, не всички от а, тези медии ще успеят а, да дългосрочен план. Трайно финансово да оцелеят а, и економически, а, но всички ние трябва да изградим поне правилните и необходими условия за възможно най-голямо многообразие на мненията, на изразяването и на медиите в бъдеще. Благодаря много от името на господин Шпах за вниманието. И ние благодарим за подкрепата. Съдохладство и. Преди да преминем към заключителните думи а, за тази дневна среща, господин Морин, имаше нещо да добави. Аз просто а, се надявам, че тези неща, които казах и намеренията си, а, ще можем наистина да осъществим много от поне част от тях а, до края на, на следващата година. Така или иначе, а, може да се даде много силен тласък и в Европейския парламент, и в рамките на българския дебат в тази насока, за да може вече следващите, които дойдат, да могат да наследят нещо. А, обстроени като концепция най-вече и готова. Аз наистина искам да осъществя този проект с тези 10 кръгли маси в страната, където да се чуят журналисти, а, да бъдат абсолютно освободени от идеята, че са вкарани в някакъв политически сценарий, защото все пак, и когато видат политик, а, журналистите по особен начин реагират, но да могат да бъдат освободени, да се знаят, че техните идеи не могат да бъдат използвани за политически цели, защото виждам, хайде да не казвам безпомощността, но изключителното затрудняване на намирането на реални решения, когато се говори за нещо толкова безспорно, като свобода и на медиите. Казват се хубавите неща, казват се клишетата, изказват се пожеланията и след това изведнъж всички започваме да се блъскаме в стената какво точно може да се направи. А тези две затруднения, които имаме, трудността да се намерят юридически формулировки, и след това втората трудност, да се намери полето на действие на Европейския съюз, явно не, не са посилите на една държава или една общност или пък един човек. И пак казах, намерят ли се тези неща, подкрепят ли се по този начин, по който се очертава, обаче пък процесът не може да бъде спрян. Наистина не може да, не може да бъде, да бъде спрян. И нещо друго, много по-общо и философско, но това се обсъждаше, дали не може да се направи и през обучението в училищата, но явно е много трудно. Истината е, че тъй като аз се занимавам, професионално всъщност, аз съм политолог, занимаващ се с политическа теория. И съвременната демократична държава е приела, че има няколко публични блага, които държавата трябва да осигурява. И всеки може да се сети, например, въздуха, който дишаме, трябва да е чист. Очевидно това не може да бъде решено от неправителствена организация или от партия, или от частна фирма. Това трябва да бъде основен приоритет, който държавата осигурява за гражданите си. И това е публична, публично благо. Публично благо. А, ако се съумее издигането на идеята за медиен плурализъм и изобщо свобода и плурализъм, или свобода и многообразие, да се схване от гражданите, и в последствие от всички, които станат професионалисти, от политиците, като такъв тип публично благо, тогава и ще се разбере, защо нарушаването на свободата и многообразието, всъщност е нарушаване на фундаментално право. А, ако обаче това стане, забележете, това не е са общи философски разсъждения, тогава тези нарушения могат да станат част от тези неща, за които съюза, Европейски съюз, бих казал, денонощно бди. Нарушаване на фундаменталните права. Все още не се схваща нарушението в тази насока като нарушаване на фундаментално право. Не се схваща. А то е, ако Съюзът е Съюз на демократични държави, нарушенията на тези а, възможности, които гражданите имат, всъщност е нарушение на фундаментални права. Тогава обаче, ако това се постигне като разбиране, означава, че Агенцията за защита на правата вече бди над тези тогава вече означава ново ниво на идентифициране на заплаха. Истината е, че за сега от липсата на плурализъм се оплачват конкретни професионални групи, пренебрегвани политици и излиза, че това не е проблем на всички, е проблем на тези хора, които наистина страдат. Това е нещо, за което трябва да се работи в далечно бъдеще и даже част от предложенията, които ще видите в доклада който споменахме, е да се вкара и медийно обучение в училищата. Не разбира се да ги учат как да бъдат журналисти, а в някакъв смисъл да ги учат на тези основни принципи. Да, да свикнат да мислят за тези свободи, свързани с медиите, по начина по който мислят за свободите, които имат като граждани. И да усещат нарушението на тези свободи така както биха усещали нарушението на основните си права. Това е така по на, на по-далечна по тенденция. И се надявам, че ще мога да взема някои координати сега, защото за това дойдох най-вече, защото е много трудно, а, нали, сега, сега се прави тази коалиция. Тя се прави в България за първи път. Тя не е коалиция за, за, всички, тези, за всички тези неща. Това исках да кажа в заключение. Да, само няколко думи за тези публични блага, тъй като Европейски альтернативи работи по тази тема, а, като част от този граждански пакт, в който всички тези местни Срещи с граждани еволюират в един процес в задаване на следващия законодатен на, на, на Европейския парламент, и в основата на, на, на разпоредата за изключителни икономически интереси на Европейския съюз, Агенцията за основните права в своя доклад, включи нашето настояване за създаване на европейска харта за тези комонс. Ти Те, къде трябва да се точно? Да. А, като медиите са една от а, съставните части и се радваме, че намираме и политически ангажимент или поне начало в процеса и от а, ваша страна. А, само няколко думи за края на конференцията от мен и от АСен. Продължаваме да популяризираме инициативата, да се борим с системата и а, нашия партньор евродепутата Малинов ще ни помогне в това Европейската комисия да реагира малко по-адекватно с цялата тази система за подписите. Продължаваме с този граждански пакт, който да зададе дневния ред на Европейския съюз. Надявам се и евродепутатите, които подкрепят тази инициатива, вече имаме от всички семейства без радикалните десни да участват в представянето на този граждански пакт в средата на юни в Брюксел в Европарламента и а, да продължим да работим с българските граждани в това да търсят нови формули, по които да участват в европейските процеси за вземане на решения, да се осъзнават като активни граждани и всичко това, което е дадено в договор от Лисабон, всички законодателни актове на Европейския съюз да се прилага от тях, съзнателно и най-вече уверено към една по-добра Европа, в която България ще и на граждани ще вземат все по-достоено място. Аз само с две думи искам да Ви благодаря, че дойдохте на тази среща. За мен лично беше много интересно и вчера дискусията, която беше и днес, нещата, които сподели а. А, господин Маринов също. И а, така имаме планове за по-широки дискусии, да. които евентуално юни и а, юни месец ще бъде следващата. Ще ви информираме, разбира се, за това. А, исках а, също да помоля а, господин Малинов, ако няма против пред камерата, да направите един подпис, за да може да... Ако системата не не. въпреки, е разбира се. Не, а, тук, на, Добре, а, в добре. Смисъл, няма да снимаме лични данни, просто не, за... Не, те моите за жалост са. Или вашите, <съща> вие сте подробно. Или, да, вие знаете, <съща> доходите ми, какво остава за... Какво остава за имал? Ако. Да, и... да. да. Ако може от тук, от... Някак ä... си. Да... Добре. И да поканим всички гости и участници на коктейл, който сме организирали. От Кирилица. Добре. Латиница. Добре. Латиница. Аз не съм попал във до сега. Добро начало. Тук е... Фамилно и бащино. То, за съжаление, е така направена формата, че трябваше отдолу. Аз сега го виждам. Да, аз, няма може... значение, тъй като, добре, честно казано, ние ще ги въведеме после да, да, в сайта. Не оставаме недописане. Ми добре, ще го направя тук. Да, няма проблем. И ще се подпиша отдолу. Да. Остават две места. Ай, или тук ще се подпиша. Да. Благодаря. Ние благодарим много ще държим е, ако да, мога да съдействам да за тези срещи. Благодарим за този финален подпис. И нека да, да преминем към неформалното сътрудничество отвън. което мога да изпълнят. Така чисто случайно, тук често. Да, което е наистина да? чудесно, че така ще ангажирате и лично. и на книжките, да които са Аз ще направя. Само да се види. Да да, да, да, и, и, е, витам, да, Аз имах... Да, да. Да, that she did there. Mm-hmm. Gracias. да се видим вкъщи. се сега в 3,5 лета към Берлин, Скоро ще се отправим към литещата след Ама с тебе се държим връзка и сега за тези семинари следващите е голям хаос. Значи за юни датата Сързо? е както винаги. <сързо> <сързо> нали, по европейски альтернативи, особено с Лоренцо, альтернативи. Работите... е альтернативно. Да, альтернативни Юни месец 22-23 е фиксирано да бъде това национално, което се случи в София. По този повод може да покрием пътни на някакви чужестранни гости. Ако помислим, ще говорим с ана там, унгарци, не знам, които е по-близко и по- по-близка е реалността до българската, да се свърже. И по този начин пак ще покрием и медийната тема. юни, пак 8-9 е в Барселона продължението на този фон. Като както видя там се объединят медийния парализъм с там LGBT, рома, не знам какви си, граждански права е темата в Барселона, тече от сега го имаме пред лет 8-ми лети и допълнателно. И да, ти, ти, ти, ти, ти каза, че не можеш. Okay. Никой да пратим това Деница или Мария, или... ще видим. То ще има за двама тренадущите населено толкова. Юния. Помисли още и ще питам се преди <состави> Да се приближава семената. И... и не ли журналисти правително? Да. От капитало мария. Да, да. Някой, който е с добър, английски, който също има. Може и ще говоря с мариа. <состави> и и Мария от капитал, обида е супер пушки. Добре. И какво друго по друго лято ти казах. Представянето на тоя Citizen's Pact е в Брюксел Тя тази медиите са една от темите в тоя Citizen's Pact. Юни месец. Не, юли може би. Зависи по пакто, ако са графиците, защото много представят в юни месец събитията. И после октомври има пак такова в Брюксел, което е пак по медианата инициатива. Пак, което знам, по проекта им ще се случи. И, така, може да се държим връзка. Е, това е. Правец. Да. Да, благодарим за което. Това е За е